Nagyon színes egyéniség legalábbis, azt gondolom az alapján, amit itt a honlapján látok meg, amit így a bemutatkozó anyagában megkaptunk, mert hogy rengeteg civil tevékenységet folytat, orvos, orvos foglalkozik az emberek lelkével, és ez azért különleges számomra, mert hogy nekem, amikor én a nyugati orvoslással találom magam szembe szerencsére viszonylag ritkán, akkor mindig úgy érzem, mintha egy darab tárgy lennék, és mintha itt nem nagyon lenne közöm a dolgokhoz, amik egyébként úgy bennem történnek. És úgy tűnik, hogy ön pedig pont az ellenkezőjét hiszi. Hogy alakult iski ki önnél, hiszen gyerekkora óta orvos szeretett volna lenni? Igen, ez pont így van. miközben már hallgattam a kérdésfelvezetés, pontosan gondolkoztam, hogy honnan is kezdjem, azt hiszem, tényleg onnan a legegyszerűbb, hogy gyerekkoromtól uh, kezdve engem a kifejezetten a nyugati medicína vonzott. Uh, nem, egy, uh, nem egy ilyen nagyon túlfűtött segítési még csak ezt sem állíthatom magamról bevallom őszintén, hanem egyszerűen semmi más nem érdekelt, mint így az emberi szervezet, hogy mi hogy van összerakva, hogyan működik, mi mire hat, és ez vitte engem az orvosi egyetemig is. Ez hajtott végig az egyetemem, tehát nekem így a, az élettani folyamatok, a gyógyszerhatások, minden, amire a nyugati medicina fókuszál, az az érdeklődésem fő tárgyát képezte nagyon hosszú éveken keresztül. És meglepő módon, számomra meglepő módon, amikor elkezdtem orvosként dolgozni, nem éreztem magam komfortosan ebben a szeremben. Meg azért nem, én intenzív osztályon kezdtem dolgozni, anestezológus-intenzív terápiás, mm -hmm. orvos vagyok. És amikor intenzív osztályon kezdtem el dolgozni, egyrészt arra jöttem rá, hogy a betegekkel beszélgetni, nem beszélgetünk túl sokat vagy legalábbis nagyon kicsi hangsúlyt fektetünk rá. A hozzátartozókkal pedig még kevésbé tudunk mit kezdeni. Tehát az, hogy ők ott sírnak, aggódnak, nagyon nehezen viselik a szerettüknek az intenzív osztályos ellátást igénylő állapotát, az, ami, arra mi nem tudunk orvosként rácsatlakozni. Nem azért, mert szívtelenek vagyunk, hanem egyszerűen azért, mert nincsen hozzá megfelelő eszközkészletünk. Nem tanultunk meg az emberekkel valójában beszélgetni, holott ez, mint ahogy később egyre inkább rájöttem, abszolút része a, a mindennapi szakmánknak. Én nem gondolom, hogy egy külön szakterületet űzek azzal, hogy kócsként, vagy segítőként is dolgozom. Én inkább úgy érzem, hogy kiegészítem, vagy kiteljesítem az eredeti szakmámat. Én ezt a kettőt egy holisztikus szakmának tartom. Főleg, hogyha az intenzív osztályon dolgozott, és mondta, hogy úgy jött rá arra, hogy orvos ismerőseim mondják sokszor, hogy fogalmuk sincs néha, hogy ugyanabból a helyzetből, sokszor rosszabb helyzetből miért jön ki az egyik ember és miért a másik, és csak lelki okokat tudnak ilyenkor felfedezni, nem pedig azt, hogy ők mit csinálhattak másképp, vagy milyenek a körülmények. Abszolút, abszolút rá tudok arra csatlakozni, amit mond, és teljesen egyetértek vele. Én ennek most egy kicsit talán meghatóbb, vagy így a halottak napjához közelebb eső aspektusát is tudom mondani. Például nagyon sokszor veszük észre azt, betegeknél, ami egy szomorú téma, de hát sajnálatos módon része az életünknek, hogy, hogy Isten igazából azok, azok tudnak mondjuk békében elmenni, akiknek rendben volt a lelkük is, és ők, egy ilyen, ők egy ilyen beletörődő alázattal is békével tudnak elköszönni az életüktől. Vagy amikor a hozzátartozók meg tudják az utolsó tiszteletkört, le tudják az utolsó tiszteletkört róni, és el tudnak köszönni a szeretüktől. Sokszor akkor látunk igazán békés elbúcsúzásokat. Ez most így uh, talán egy kicsit uh, hát vagy szomorúbb uh, aspektusa ennek a lélek témakörnek, de mégis azt érzem, hogy ez megint olyan, amire az orvostudomány nem tud magyarázatot adni. Hogy miért van az, hogy nagyon sokszor soknapos szenvedés úgy ér véget, egy, egy békés elbúcsúzás után, attól, hogy mondjuk megpusztíja a haldokló édesanyját egy, uh, egy hozzátartozó, és akkor békében elkíséri tulajdonképpen az életének az utolsó pillanatáig szeretett fel a hozzátartozó, a, a embert. De igen, ha a gyógyulás oldalát nézzük, mert hát mégiscsak erre, erre esküdtünk fel, gyógyulásban ugyanígy számít. Az emberséges szó, az, hogy, az, hogy egy, éri, egy emberi érintést kap a beteg az osztályon, az, hogy a hozzátartozókkal le tudunk ülni, és, és meg tudjuk velük értetni a helyzetet, és tudjuk őket arra bátorítani, hogy, hogy hogyan támogassák a szereztüket, ez sokszor többet ér, mint egy újfajta terápiás módszertan, egy, egy új diagnosztikus eljárás. Van erre ideje? Mert általában azt szokták mondani, hogy az orvosok azért nem beszélgetnek, mert nincs rá idejük. De lehet, hogyha beszélgetünk, akkor sokkal több minden gyorsabban, meg lehet tudni, és sokkal gyorsabb a gyógyulás is. Én ez utóbbi van hiszek egyébként, de való, való igaz, még csak nem is nekünk az intenzív osztályon nincs időnk, hanem mondjuk egy, mondjuk egy háziorvosi szakrendelés, a nekem ezt szokott fő ellenérsként jönni a, szakma, a szakmabeli kollégáktól, hogy jó, de egy háziorvosi szakrendelésen, amikor van, 80-80 van, én nem tudok a, a két irányó kommunikációval, meg a lelkükkel törődni, hiszen akkor adják egymásnak a kirincsek, és nehezen tudok, tudok velük arra beszélni, hogy mi is a problémájuk valójában. És ez igaz, és nem is, nincs is nálam a bölcsekköve, nem tudom sajnos, hogy, hogy mi az ideális. Azt, azt érzem, hogy egy egyensúlyt meg kell találni ebben a témában. Ahogy ön mondja, ezzel hosszú lehet időt spórolni, de amit én szoktam mondani még így a jó szóra, hogy a jó szóra, ingyen van. Azt, azt nem kell külön meg, megfizetni, az nem egy, egy külön szolgáltatás, az része. A, a szakmánknak. És hogyha nem is tudunk hoztosan elbeszélgetni a beteggel, de hogyha az őszinte hogy vagy a, ha csak két percben is de a, a teljes figyelmünket élvezik, a sokszor fontosabb, mint egy a szemkontaktus nélkül szelílt recept és egy rányomott pecsét majd oda a betegnek, hogy köszönöm viszontlátásra. Sokszor azt mondják, hogy azzal, hogy az orvos közelebb kerül a betegéhez, azzal elveszíti azt a mítoszát. És ugye azt pontosan tudjuk, hogy az egészség az egy rendtenetesen hierarchikus rendszer, és valahogy a beteg is így a hierarchiába kerül bele. Amit ön elmond, ez azt jelenti, hogy ez egy ilyen mellé rendelt viszony beteg és orvos között, ami hát azért valljuk be, hogy a gyakorlatnak nagy nagymértékben ellentmond. Kifejezetten hálás vagyok, hogy felhozza ezt. Ez az orvosbeteg kommunikációnak egy örökké vitatott, nem is igazán vitatott, Magyarországon vitatott területe. Tudjunk nyugatabbra egyre inkább elterjed az, hogy az orvos orvosbeteg viszony az egy partneri viszony. Én orvosként egy tudás birtokában vagyok, egy szolgáltatást nyújtok, de aki ezt a szolgáltatást igénybe veszi, akinek a teste felett mi közösen döntést hozunk, és itt most tényleg a több eszem első szemét használom, az a betegem. Tehát, hogy nekünk partnerként kell együtt ö, működni. A hierarchikus, paternalisztikus modell, ö, ami magyar orvosi kommunikációt most még mindig uralja elég, elég nagy mértékben, az, ö, az a beteg számára megalázó, hogy az ő testéről az ő valós megértése, sokszor megértése, és ö, tulajdonképpen csak immelámmal történő beleegyezése nélkül döntenek, ez, ez nem szolgálja a hosszú távon a gyógyulás folyamatát. Lát egyébként változást? Tehát egyre többen hisznek abban a holisztikus hozzáállásban, amit ön is képvisel? A partneri hozzáállásnak mindenképpen van jövője, és igen, látok benne változást. Már csak, már csak azért is, hogyha ha belegondolunk, a mai napunk társadalma is egyre inkább azt hogy kommunikáció legyen. Akár, hogyha már civil rádió, akkor a civil szféra és a mindenkori politika között ember és ember között kommunikáció jöjjön létre, két oldalú, kölcsönös meghallgatás alapú ö, kommunikáció, és ne egy egy elrendelő ö, közlés tulajdonképpen. Tehát alapvetően a jövő az a, a társadalom minden területén a partneri viszony szolgálja, és, és nem az egy mondhat nem akár fejoratívan egy kicsit a lekezelőbb közlés ö, jellegű kommunikáció. Hát én csak szurkolni tudok, hogy egyre több olyan arvas legyen, aki így gondolkozik, mert nekünk, betegeknek biztos, hogy nagyobb biztonságot nyújt. Én tudom, hogy nem érzem magam biztonságnak, hogyha nem mondják el nekem, hogy mi történik velem. Kiszolgáltatottan az embernek tényleg nagyon fontos az, hogy ha megbízik valakiben, akkor képes legyen vele beszélni, úgyhogy én csak szurkolok mindannyiunknak, közös érdekünk, hogy minél többet és minél jobban tudjunk beszélni egymással, betegek, orvosok, és azt gondolom, hogy ez a társadalom minden területére kiterjed, akkor egy sokkal vidámabb és barátságosabb világban tudunk élni is. Így van, egy szebb Picit a kócs létre szeretnék koncentrálni, ugyanis én több, <köhö> több értelmezését is, is hallottam ennek a szónak. Ugye egyrészt angolul, ha jól tudom, ez egyzőt jelent, a magyarban viszont úgy tudom, ha használják ilyen életvezetési tanácsadó értelemben is. Jól tudom ezt, és pontosan mit jelent az, hogy kócs? Tehát mivel foglalkozik egy coach tulajdonképpen? Teljesen jól tudja, a Vickedvéért megjegyzem, hogy távolsági buszt is jelent angolul de azt sem vagyok. Uh, valójában az életvezetési tanácsadó az egy, uh, az egy magyar fordítás, de nem teljesen valid. Én úgy szoktam definiálni a coachingot, aminek nincsen egyébként magyar megfelelője, sajnos így nem lett átültetve a nyelvünkbe. Uh, úgy szoktam definiálni ezt a szakmát, hogy ez egy mentális segítő szakma. Segítő szakma, mert segít embereknek, aktuális elakadásaikon átlendülni. Ezek az elakadások lehetnek adott esetben magánéletiek, visszatérő konfliktus helyzetek, párkapcsati problémák, dilemmák, amik nyomasztanak minket uh, rendszeresen visszatérő jelleggel, és újra meg újra felbukkannak különböző szituációkban az életben. Illetve meg lehetnek munkahelyi problémák, és ugye van uh, létjogosultság az úgynevezett vállalati coachingnak is, ahol egy nagy vállalatnál segítünk uh, az ottani vállalati közegben az emberi kapcsolatokat valamilyen szinten tisztába, rendbe tenni, tisztába, játszmamentes kommunikációt folytatni. Hát nagyjából ilyesmiről szól, úgy tudnám mondani, hasonlít bizonyos szinten a pszichológiához. Pszichológiai módszertanokkal dolgozunk, de nem megyünk annyira mélyre, hogy a személyiségnek a mély e, legyen mondjuk jogosítanunk dolgozni. Nem is ez a feladatunk, hanem hogy aktuális is problémákon segítsünk átlépni. Uh -huh. Igen, de ez lett volna a következő kérdésem egyébként, hogy egy coach uh, miben más, mint egy pszichológus? Hiszen lényegében itt is nagyon komoly lelki folyamatokat dolgoznak fel, nem? Uh, Alapvetően igen, uh, lelki folyamatokkal dolgozunk. Én tényleg azt tudom, hogy a coachingnak egyrészt van egy iránya, tehát hogy jön hozzánk egy kliens, hogy adott problémával hogy ezen szeretne átmenni, és uh, ennek, a problémának, ez, ez, uh, ennek a problémának adunk egyfajta irányt, hogy rendben, az elkövetkezendő 5-10 alkalom alatt, ezen mi dolgozni fogunk, és ezzel valahova biztos, hogy jutni fog a kliens, Nagyon célorientált a coaching, A pszichológia az annak pedig arra van nyugosítványa, hogy egy problémának teljesen feltárja mondjuk a gyökerét, és megvizsgálja lent a mélyben, hogy mi zajlik. Egy kicsit más a fókusz, inkább úgy mondom, de a coaching egy ilyen nagyon erősen jövő orientált, egy ilyen iránybállított módszertan. A pszichológia egy sokkal mélyebb és természetesen bizonyos problémákban inkább a pszichológust szoktunk javasolni vagy még inkább telepelutát szoktunk javasolni tehát vannak-ebb problémák, ahol arra van szükség hogy a dolgoknak a legesleg mélyebb rétegért tisztítsuk ki az egy másik iskola Milyen esetekben keresik meg az emberek egy, keresnek meg egy kócsot leggyakrabban a, a, az emberek vagy milyen esetekkel találkozott eddig nagyon-nagyon gyakori egyébként, uh, én két, két uh, szpérában dolgozom, egyrészt magánkliensekkel, minden mindennapi magánemberek jönnek különböző uh, problémákkal, és másrészt vállalati kliensekkel. Vállalatom, belül talán egyértelműbb, ott nagyon sokszor van az, hogy, uh, hogy, hogy munkatársak közötti konfliktussal uh, keresnek meg, hogy uh, szerepléstől való félelemmel, hogy nem hatékony a, a kommunikációja, egy-egy embernek is ezen szeretne javítani, nem mert kiállni a többiek elé, nem mer kiállni a véleményért. Ezeknek a hátterében nagyon sokszor önbizalmi problémák vannak, és ennek lehet feltárni az okait, majd irányba állítva dolgozni azon, hogy hatékonyabban tudjon kommunikálni. Ez a vállalati oldal. A magánoldal nagyon-nagyon gyakran párkapcsolati, nagyon gyakran mindennapi életben visszatérő konfliktusokat tapasztalnak az emberek, hogy minden egyes emberi kapcsolatban megjelenik valahogy ugyanaz a már megint történik, nem típusú uh, élmény, és aminek így szépen ki lehet bontani, hogy mi van a hátterében. De sajnos találkozunk, hát sajnos az élet része, de találkozunk gyárt uh, folyamatokkal, amin uh, uh, tudunk valamilyen szinten segíteni. Uh, tehát nagyjából ilyenekkel, azt tudom, most ugyan szépválasztottam, mintha Aha. ez két külön irány lenne, hogy vállalati vagy magánéleti coaching. De tulajdonképpen vállalatnál is azt tapasztaljuk, hogy mondjuk az az ember, aki nem mer szerepelni, mert nem mer kiállni a saját ötleteivel a kollégái elé, annak ugyanúgy önbizalom problémája van, mint annak a vállalattól független magánembernek, aki azzal jön, hogy, hogy ő mindig olyan nyúzni, és ezt törpül szituációban. Tehát igazából még a vállalati problémáknak a hátterében is, mivel hogy a valós humán lényünkkel vagyunk ott, nagyon gyakran magánéleti és személyiségbeli problémák vannak. És ott nem tudom dolgozni. Most az nagyon érdekelne, hogy milyen élményei vannak, tehát, hogy vannak sikerélményei, mert ha arra gondolok például, hogy mondjuk egy. mondjuk csak a terápia című sorozat által tudom vagy tudom elképzelni, hogy egy pszichológus munkakörre rendkívül terhes lehet, és, és nagyon küzdelmes, mert hogy hosszú időn keresztül kísér valakit az ember, akit segíteni szeretne, és a végén meg sokszor az van, hogy, hogy esetleg kudarca vége, vagy nem éli meg úgy a pszichológus, hogy most igazán tudod segíteni, tehát. Én úgy képzem, hogy ez egy, ez egy nagy teherhet is ró az ember, és egy hatalmas feladat. Tehát, ön hogy, hogy éli meg? Tehát vannak az sikerélményei ebben? Vagy milyen élményei vannak eddig meghatározóan így a, a coaching terén? Azt hiszem szerencsésnek mondhatom magam, mert eddig döntően sikeres folyamataink voltak. Én nem is nagyon tudok olyat visszaidézni, ahol, ahol rosszabbul jöttünk volna ki én és a kliensem abból a szituációból. Mint, mint ahogy a közös folyamatunk elején elkezdtük. Nyert a terápiacímű sorozatot szeretem emlegetni már csak azért is, mert mint, mint a legtöbb nő, én is egy kicsit titkos szerelmes vagyok már sajítába, úgyhogy remélem, hogy nem hallgattél ezt az adást, de egyébként a terápiacímű van egy terápiáról, tehát pszichoterápiáról szól, Aha. azért az egy sokkal mélyebb és megterhelőbb része ennek a lelki segítő ágazatnak, tehát ott tényleg van olyan súlyos személyiségbeli torzulás, nagyon nehéz élethelyzetek amikkel sokkal nehezebb dolgozni. Tehát ilyen szempontból, bár teljesen jó a példája, de talán ezért is nem a saját zsenialitásomnak tudható be a sikerélményem, hanem annak, hogy a kócsiba jellemzően nem terápiába való problémákat hoznak be az emberek olyan elakadásokat hoznak be a, és mi abban a praktikusabbakat, Aha. így van amiket, és mi abban hiszünk hogy a, a kliens meg tudja oldani tehát Aha. ez nagyon fontos egyébként, hogy higgyünk abban, hogy a, az ügyfőnk meg fogja tudni oldani az aktuális elakadását és azt használjuk, hogy az esetek döntő többségében valóban születik megoldás néhány alkalom alatt Amiről ma kérdezem önt, az talán köze van ahhoz természetesen, hogy orvos vagy inkább gyógyító és kúcs is, illetve a közgazdász minőségéhez annyi van, hogy amikor arról beszélünk, hogy orvos orvosi etika, hálapénz, ezer egy a hálapénz ellen aktivitás, akkor ugye a hálapénz, jelenségnek az egyik legerősebb oka az természetesen pénzügyi. Azonban kérdezném a hálapénz mint bejáratott megoldási módszer etikai hátteréről is. Uh, igen, hát egyrészt bocsánosan meg annyi kolekciót engedjem meg, hogy még hivatalosan nem úgy hívjuk magunkat, hogy hálapénz ellen, Ez egy orvos a hálapénz ellen, hanem hálapénz nélkül csoport. Csak azért is, jogos. hogy hogy mi nem, egy, nem, valami el, nem valami ellen jöttünk létre, hanem leginkább azért, hogy az az az hálapénz nélkül is. Ö, nem igazán hiszünk ebben a, ö, ebben a rendszerben, mert csak, bár a neve azt sugallja, hogy hála, de ez sajnos az eseteknek a legkisebb részében szól háláról. Nagyon sokszor a hálapénzt, ha igazán a szívünkben nézünk, félelemből adjuk, abéli félelemből, hogy nem kapjuk meg a megfelelő orvosi ellátást, nem, kapunk meg, nem kapjuk meg azt a törődést, amit, ö, amit remélünk az állapotunkra, vagy a ránk váró beavatkozásokra való tekintettel. És ebéli félelmünkben ö, sajnos, bocsássom meg, hogy ezt a szót használom, de a korrupciónak egy bizonyos formáját Mi? alkalmazzuk, hát ha ettől minket ö, jobban ellátnak. Ez ö, az abszolút elfogadhatatlan, mind, mind morálisan megkérdőjelezhető, mind ö, ö, emberileg, hogy vajon az a gyógyító szakma, amire felesküdtünk, az, az működhet-e úgy, hogy csúszó pénzeket fogadunk kell a betegtől, így Azok az emberek, akik csatlakoztak ehhez a Facebook csoporthoz, ami nem egy szervezet tulajdonképpen, ami tényleg csak egy, egy nagyon lazos szerveződés vagyunk, akik egy közös zászló alá beálltak, hogy szeretnénk egy hálapénz nélküli egészségügyet, mi tulajdonképpen azt valljuk, hogy az egészségügy jövőjét, a magyar ember gyógyulását, a hálapénznek a 60-70 éves intézménye nem szolgálja. Orvoslétikai szempontból, mondjuk a Hippokráteszi esküsz szempontjából lehetséges-e az a megoldás, hogy konkrét nettó módon valahogy a rendszerből ki kell hagyni, ki kell dolgozni, és olyan körülményeket kell teremteni, amiben a hálapénz meg sem kell, hogy jelenjen? Egy, egy nagyon komplex kérdést. Feszegettünk már csak azért is, mert ha hálapénzre beszélünk, akkor meg kell különböztetnünk azt a hálapénzt, amit a beteg mondjuk a műtét után önszentából ad, meg azt, amit az orvosa, sajnos hallunk ilyet, hogy a műtéti tarifáján, hátában műtétes szakmákról van szó, náluk forog a hálópénz döntő többsége, tehát megkövetel mondjuk, előrejelzi a betegnek, hogy neki ennyi a tarifája, ad abszódom, legrosszabb esetben még el is kéri előre, ami abszolút etikátlan, ö, szerintünk ö, büntetőjogilag is abszolút. Ö, Um, elítélendő és büntetendő uh, ez a kettő tehát hogy elő -e elkérni a hálapénzt vagy utólag elfogadni, a kettő között sok árnyalatbeli különbség van mi a hálapénznek uh, minden formájától elzárkózunk uh, és uh, és hát hogy hipokráteszi eskü hát hipokrátesz még nem készült fel a, a sok korrupciónak ennek a formájára, úgyhogy ő szegény erről még, uh, még nem nagyon uh, tett említést de valójában inkább azt kell végig gondolni, hogy, hogy az, amit mi szeretnénk művelni, embereket gyógyítani, vagy a gyógyulásukhoz őket hozzásegíteni, abban vajon mennyire fér bele az, hogy, hogy én a betegtől, és most itt sarkítunk, de tényleg előre elkérjek súlyos, súlyos összegeket, nagyon gyakran százőzreket, azért, hogy az a beteg hamarabb kerüljön sorra a, műtét, a, a műtőbe, hogy, hogy szegényt meggyőzem arról, hogy ezáltal jobban fogok rá figyelni uh, orvosként. Ez a része, ez mindenképpen uh, etikátlan és, uh, és büntetendő. Azzal a részével, amikor csúszópénzként, mondjuk a házi orvosnak leteszünk 5000 forintokat, vagy, uh, vagy tényleg van egy-két uh, olyan helyzet, amikor valóban szinte hálával a kezelés lezárása után adnak pénzt a betegek, ezt a részét nehezebb etikailag besorolni. Nem, nem helyén való, ezt azért mindannyian érezzük, és Bizonyos szinten megalázó mind a beteg számára, mind az orvos számára ez a borítékolás. És nagyon-nagyon komplex kérdés. Ez már etikailag nehezen, nehezebben taglalható, büntetőjogilag pedig még nehezebben. De egyrészt itt szükség lenne nyilvánvalóan egy finanszírozási kérdésre is, tehát hogy vagy egy finanszírozási megközelítésre is, hogy az egészségügyet valahogy úgy átláthatóbbá, transzparensebbé tenni, hogy egyáltalán ne jöjjön szóba az, hogy, hogy itt pénzeket kell csúsztatni bárkinek a zsebébe. Mert ha én külön szolgáltatást akarok, mondjuk egy magánszobát, akkor, akkor legyen az egy külön tétel, hogy én megfizetem a magánszobát számlára. Ha azt akarom, hogy, hogy kerüljen sor, sor hamarabb a vizsgálatomra, akkor, akkor vannak arra egészségügyöztösegteni konstrukciók, hogy mondjuk rendelési időn túl magánszámla terhére az ember megfizethesse, hogy mondjuk a CT vizsgálata történjen meg hamarabb, mert ő hamarabb szeretné. Tehát, hogy erre ki lehetne alakítani ilyen plusz ö, ö, számlázós rendszert és Sajnos a magyar, a magyar egészségügyben ez egyenre még nem így működik. Orvosközgazdász, a közgazdász mit mondja arról, hogy kinek a feladata az állami egészségügy biztosítása? Milyen mértékben? Mik azok az alapellátások, amiket mindenképpen biztosítanunk kellene egy állampolgárnak? Nagyon nehéz kérdés, erre, uh, erre rengeteg különböző modell van jelenleg a, a világegészség gazdaságtanában. A magyar ember leginkább a felosztókirovó rendszerre van szocializálva, ami azt jelenti, hogy ez a TB alapú rendszer, mindannyian fizetünk egy, egy TB járulékot, uh, amiből az állampolgárok uh, az igényeiknek, szükségleteiknek megfelelően egyformán uh, uh, részesülnek. Az a probléma ezzel a rendszerrel, mint hogy mindannyian tapasztaljuk, hogy az öregedő társadalmunknak az egészségügyi szükségleteit egyre kevésbé fedezi. Mit jelent az? Egyrészt növekszik ugye sajnos a, a magyar emberek átlagéletkorát, tehát öregszik a társadalmunk, egyre költségesebbek az amúgy is az orvosi eljárások, ahogy fejlődik a technológia, ráadásul amortizálódik az egészségügy, mind a kórházak, mind a géppark, és ráadásul még az orvosok is öregednek, tehát meg egy óriási szakember hiányjal nézünk szembe egyre jobban, egyre nehezebb fedezni a magyar társadalom egészségügyi szükségleteit a társadalombiztosításból. Hogy ebből hogy lehetne lábalni, ez egy, ez egy nagyon komplex kérdés és nem is, nem is nagyon vállalkoznék kell, hogy most itt egy Radium és keretein belül én meg tudjam oldani, mert nem tudom, nálam okosabb emberek sem tudnak erre egy, egy slagfertig megoldást javasolni. De, de felmerül és, és valószínűleg előbb vagy utóbb életszerűvé válik egy részleges hozzájárulás, amit az előbb említettem, hogy az úgynevezett kopiment rendszer egyre több országban működik, hogyha én valami nagyon extra szolgáltatást akarok, magánszobát, akarok egy szabad orvosválasztást akarok, és azt akarom, hogy engem ne a területileg illetékes helyen, hanem egy másik helyen, az általam választott kezeljen, hogyha azt akarom, hogy, hogy, hogy, hogy hamar sorra kerüljek egy, egy vizsgálaton, akkor én ezeket a saját költségem terhére egy járulékos befizetéssel, vagy egy, tehát egy, egy, egy járulékos plusz pénzzel meg tudom fizetni. Tehát ilyen rendszer akár működhetne, ez csak egy, ez csak egy elképzelés, hogy kiegész szolgáltatásokat megvásárolni TBL társ keretein felül. Ez jelentene némi forrásbevonást a rendszerbe, amit talán lehetne az egészségügy fejlesztésre fordítani, de sajnos nagyon sok sebből érzik jelenleg a magyar egészségügy, tehát ahhoz, hogy egészségügyi reformról beszéljünk, ahhoz a teljes struktúrát, beleértve a kórházakat, beleértve sajnálatos módon ez ugyan polgárpukkaston hangzik, de igaz, hogy a kórházaknak olykor az élén ülő, ami rendszer szinten működő királyokat, ugye volt ez az orvosváros cikk néhány éve, úgyhogy akár úgy is emlegedhetném őket, hogy az orvosvárók mind felül kéne vizsgálni, és, a, és az alapjaitól kezdve kéne a rendszert újraépíteni ahhoz, hogy, hogy nyugati szintre fejlődhessen a magyar egészségügy. A mellett, amilyen elkötelezett az önkéntes segítő tevékenységek iránt is, az, az mindenképpen nagyon tiszteletre méltó, és Ugye abba állapotunk meg, hogy ma elsősorban az alapítványnál, a jobbulást alapítványnál végzett önkéntes munkájáról fogunk majd beszélgetni, de előtte föl kell tennem azt a kérdést, ön egy hiány szakmában dolgozik az orvosi területen, ugye anesteziológus, és tudjuk, hogy abból bizony kimondottan kevés van. Ez azt is jelenti, hogy nagy valószínűséggel Magyarországon az anesteziológusok túlterheltek, mint általában egyébként mindenki a magyar egészségügyben. Hogy jut ideje? Tehát hogy tudja megoldani, hogy minden mellett hát ilyen szívvel, lélekkel önkéntes munkát is vállal? Egyrészt nagyon szépen köszönöm így a, a szavai között hallható elismerést, de be kell, hogy valljam, hogy engem ezek a, a mellékes projektek teljesen véletlenül találtak meg. Igazából nem is én kerestem őket, hanem hanem egyszerűen csak így így egymásba botlottunk mind a korábban egy szakszervezeti szeretvállalásommal, mint pedig most a jobbulást alapítvánnyal. Valóban hiány szakma egyébként az anesteziológia intenzív terápiás ö, ö, szaktudás, de tulajdonképpen a magyar egészségügyben, ahogyan is mondta, maga az egészségügyi végzettség is hiány szakma lassacskán, úgyhogy ö, talán az én túlterhetségem az nem összemérhető adott esetben a, a nővéreink túlterhetségével, vagy egy szakdolgozóink túlterhetségével, vagy akár annak a egy kollégának a túlterheltségével, aki éjszaka nagyjából 180 ágyat visz uh, egyszerre egyedül uh -huh. önmagában egy kórházban. Úgyhogy sajnos igen, ez a szakma valóban ilyen, de azt hiszem, odáig uh, szőném a válasz át, vagy odáig pörgetném vissza, hogy negyedéves orvostal hallgató koromban egy, egy onkológus doktor mellett uh, TDK-ztam, végeztem kutató munkát, és ez az onkológus doktor, amikor megkérdeztük, hogy uh, hogy bírja épészel azt ki, hogy rengeteg betege sajnos uh, előbb vagy utóbb meghal, és igazából amit ő tetsz, az csak az életminőség javítása sok esetben, akkor azt mondta, hogy mindig kell valami olyasmi, ami tölt közben. Ami, tehát a szakha mellett kell valami olyat tűzni, ami tölt. És ez neki annak idején a hegedülés volt, hát uh, én azt hiszem, hogy rosszul járna a világ, hogyha én hegedülnék, úgyhogy, uh, úgyhogy a helyet én is megtalálom azt, ami engem érdekel. Például az ilyen probónó tevékenységek, mint a jobbólás részt venni és az egyébként őszintén is nagyon jó szándékú terveikben valamilyen szerepet vállalni, ez engem nagyon feltölt. Uh -huh. e azt írja, hogy a jobbulás alapítványt egy maréknyi lelkes ember végzi, és <gül> hozzájuk tartozott. Mutassa be az alapítványt, jó? Tehát egyáltalán mi a missziójuk? Hát azt hiszem, hogy az alpítvány nevében nagyon köszönjük ezt a lehetőséget. Valóban egy lelkes kis csapat. A vezetőnk, Páko Judit, egy nálam valamivel fiatalabb lelkes kolléganő, orvos kolléganő egyébként, egyszer azzal keresett meg, nagyon régi az ismeretségünk egyébként, egyszer azzal keresett meg, hogy ő tele van tetrekészséggel, de nem igazán tudja, hogy a majd egészségügyben hogyan lehet átható változásokat elérni. Ő is látja, hogy mondjuk akár annak az elképzelt, mondjuk a, a mindenkori politikán keresztül történő megváltoztatása, az egy, az egy nagyon lassú, nagyon bürokratikus, vontatott és kétes eredményű folyamat. Így hát azt szerette volna, hogy valamifajta szerveződés keretén belül apró projektekkel tegyük jobbá az egészségügyet. Aha. Bulást Alapítvány az az egészségügynek is, meg a betegeknek is jobbulást kíván, innen jött a névválasztás, és hát tulajdonképpen most, álltak, vagy most álltunk össze, én is megtiszteltetés számomra, hogy bevettek a kuratóriumban, most álltunk össze így a tavasszal. És az első projekt, ami hál' Istennek kapott némi sajtófigyelmet is, és egyre nagyobb érdeklődést is, hogy, hogy magánadományokból kórházakat látunk el készszeretlenítő és, és folyékony szakpannal. Lehet erről sok, sokat vitatkozni, hogy vajon, civil szerveződésnek kell-e ellátni kórházakat készfertőtlenítővel is tappannak, és ebből lehet akár bulvárszintjéig lemenő társadalmi beszédet is gerjeszteni, de az alapítványunk elnöke Pálko Judit és az alapítvány többi tagja, és inkább azon a véleményen van, hogy ahelyett, hogy erre pazaraljuk az energiánkat, inkább tényleg adjunk készfertőtlenítőt, mert hát akárhonnan is nézzük, gyakran hiányzik sajnos, már pedig a kórházi fertőzések döntő többsége a megfelelő ével megelőzhető lenne, és ez nem csak az orvosokra és a nővérekre vonatkozik a készségéné, hanem ugyanúgy vonatkozik a, úgy ö, a hozzátartozókra is, hogyha én bemegyek hozzátartozóként, egy kórházba tudjak valahol a kezet mosni. Ha én beteg vagyok ad abszurdum egy kórházba, akkor meg tudja mosni a kezem ö, a mosdók használata után, vagy adott esetben a betegágyam, vagy a mellettem levő élisztekény megfogása után, és ezekre bizony sajnos korlátozottak a lehetőségek. Hát nagyon sokszor uh -huh. szóval halljuk, hogy ugye vigyünk magunk szappant fekvőbetegként a fekvőbeteg ellátó intézménybe, ami sajnos abszurd. De attól, hogy, hogy abszurdnak nevezzük a helyzetet, és generálunk belőle egy bulvertémát, még nem oldódik meg. Uh -huh. Akkor viszont igen, hogyha ha elkezdünk ezen akár dolgozni mondjuk egy alapítvány formájában, és magánadományokból, a, a jelentkező korához között szétoztjuk, amink van. A hát mindig is azon a véleményem voltam, hogy nem feltétlenül kell valóban a keresnőt, kinek a dolga, hanem hogyha tudok, akkor segítek, és hogyha tudom, hogy valahol probléma van, akkor segítek. Ismerünk pártot is egyébként, ugye aki hasonló akciókat szervezett. Valamilyen módon őket például nem jó szemmel nézték, hogy vécépapírt vittek be kórházi vécékbe. Az önök ilyen tevékenységét azt szívesen fogadják, vagy, vagy kapnak önök is megjegyzést, hogy, hogy ugyan már mindig, meg tudjuk mi ezt oldani. Kapunk megjegyzést. Mindig kapunk megjegyzést, nem is feltétlenül az érintettektől, hanem inkább mindig magasabb körökből, vagy, vagy a közveleménynek bizonyos szegmenseiből, amit bevalom őszintén el is engedünk a fülünk mellett. Tehát, hogy így amíg van rá jelentkező, amíg jó helyre kerül, amíg azt látjuk, hogy rendeltetésszerű, vagy a céljának megfelelő vagy célját eléri az adományunk, addig teljesen örülünk neki, és nem érdekel. Mondhatjuk, ez nem arroganciából mondjuk, de, de mondjuk, hogy, hogy nem érdekel. Uh -huh. Ilyen szempontból azt, hogy valaki ezt szemmel nézi. Mi ezt politika mentesen csináljuk, abszolút nincs mögöttünk párt, és nem is engedjük, hogy legyen pusztán azért, mert jobbulást szeretnénk hozni az egészségügybe, ahogy a nevünk is mondja. Tervezik pár a következő projektet? Abszolút tervezzük a következő projektet, így van. Ezt most azért nem szeretném elárulni, mert pont ebben a hónapban válik esedékesí, most válik a kidolgozása. Mindenképpen tervezünk most a közeljövőben is egy projektet, illetőleg a távoli jövőben számomra kedves lenne, hogyha valami orvosi kommunikációs projektet is folytatnánk. Ez erről is vannak még viszonylag kevésbé konkrét tervek, ez az én szívügyem az alapítványon belül, de többek is fogékonyakra. Lehet, hogy előbb vagy utóbb majd egy kommunikációs projektre is sor kerítünk, de előtte még remélem, hogy november végén uh, már ki tudjuk tenni a a következő projektünk terveit. Azért azt kérhetem, hogy ha megvan ez a konkrét projekt, akkor azért tájékoztasson bennünket, tudunk segíteni. Hát nagyon szépen köszönjük részünkről a megtiszteltetést, mert. Sőt, szeretnénk az, segíteni. Köszönjük szépen, uh, tulajdonképpen. Abban hiszek, így most már a harmadik éve vagyok ilyen közérdekű, vagy uh, így a, hát igen, tehát egy szakszervezet is vagy, uh, vagy uh, olykor alapítványi tagként sajtóközelben, és nagyon-nagyon azon a véleményen vagyunk, hogy az önök segítsége nélkül nem tudnak terjedni a jó ügyek sem. Úgyhogy külön köszönjük, hogyha erre biztosítanak nekünk lehetőséget. Ha jól gondolom, akkor ezzel az egy hét alatt ezt a három minőségét körbejártuk, és talán tehetünk egy olyan visszatekintést, hogy akkor, amikor így kívülről jönnek emberek, és megkérdezik ezt, azt, azt öntől, de hogy így egyszerre és koncentráltan, akkor az lehetőséget adott egy visszatekintése, vagy egy saját összegzésére is. Igen, a legnehezebb kérdés, amit nekem lehet szegezni, amivel foglalkozom, kicsit, <gül> mert nagyon nehéz elmagyaráznom, hogy egyrészt, hogy anesteziológusként dolgozom, mert az ugye egészen pontosan mi is, hogy anesteziológus, és akkor ezen kívül, hogy nem csak anesteziológus vagyok, hanem szélálásban dolgozom kócsként, emellett elég sok, elég sok ilyen társadalmi tevékenységem van, pontosabban részt veszek benne, mert, mert szeretném, hogy ez az egészségügyi rendszer valahogy előmozduljon. Úgyhogy én azt szoktam mondani, hogy én emberekkel foglalkozom, orvosként is, kócsként is, Nekem a lényeg az embereknek a gyógyítása, illetve az egészségügynek a jobb átétele. Azt hiszem, így tudok a legjobban változni a mivel foglalkozom kérdésre. Most a hét végén vagyunk, tehát egy ilyen munkakör végére érkeztünk. Mi történt önnel ebben a hétben? Van-e olyan megközelítés, amire amely, még nem gondolt az ön kapcsán? És egyébként hogy érezte magát ebben a helyzetben? Én nekem nagyon megtisztelő az önök megkeresése, de valami őszintén a legnehezebb mindig magamról beszélni. Ezt mondtam el néhány barátomnak is az elmúlt napokban, amikor az önökkel való közös interjú sorozatról beszéltem, hogy én nagyon szívesen kiállok a sajtó elé, adott esetben szakszervezeti alelnökként korábban, vagy az 111 Orvos nélkül csoportnak az egyik tagjaként beszélni közérdekű témákról, de saját magamról beszélni, de van teljesen őszintén kicsit zavarba ejt, mert, mert ennyit nem szoktam magamról beszélni. Hallgatni nagyon jól tudok, szeretem a különseimet hallgatni, amikor jönnek hozzám aktuális az életüket érintő a kérdésekkel, de magamról viszonylag ritkán beszélek ennyit. Nagyon örülök egyébként az önök megkeresésének. Hát akkor ezt meg mi önnek ebben a hétben. Akkor, amikor kócsként dolgozik az ember, akkor nyilván szembesül előbb utóbb azzal, hogy nagyon fontosak a miértek. Úgyhogy az, hogy önnel az történt, hogy aztán orvosként, anasztályzrógósként, és aztán pedig ezer egy orvos a hála pénz, nem, emlékszem, kiavított már nélkül. két, népe. hála pénz nélkül, tehát nem ellen, hanem nélkül, és akkor ügyekért kiállni az egy helyzet, és aztán magamról beszélni egy másik helyzet, de akkor kócsként megkérdezem, hogy tehát tudja érni az életében azoknak a döntéseknek, a helyzeteknek a sorozatát, amikor döntött magában belül, hogy igenis beleáll ügyekbe, igenis beleáll helyzetekbe, és úgy vajon mi az, ami a saját személyes fejlődésében ezeket a helyzeteket bevonzotta? Én bele szoktam ezekbe sodródni. Nem vagyok egy nagyon tudatosan döntő. Pontosabban amellett, szoktam tudni dönteni, hogy, hogy merek kipróbálni dolgokat. De ez a merem megpróbálni, ez nem azt jelenti, hogy én maximálisan egyből tudom, hogy kócs szeretnék lenni, vagy ne. amikor megkértek, hogy legyek egy induló orvostak szervezetnek az elnöke, akkor nem azért lettem, mert tudtam, hogy ez nekem egy hosszú távú karrier lehetőség, akár is, én ezt mindenképpen akarom csinálni hanem egyszerűen azért, mert érdekelt. Egyébként zárójában nem is maradtam a szakszervezetemben, az egészségpolitika, mint politikai szereplés nem nekem való. Mert Tehát, hogy én inkább kiszoktam próbálni helyzeteket, és, és mérlegelek, hogy ez nekem jó-e vagy sem. De mint ahogy a mondást tartja, az, amit, amit megpróbáltál, amit tudást megszereztél, azt nem veszik el tőled soha. Így, így inkább csak merem megpróbálni, merek megtanulni valami újat. Legfeljebb kiderül, hogy nem az én pályám. De még mindig jobb, mint ott tartani, ami lett volna, ha örök és megválaszolhatatlan kérdésénk. Arra nem válaszolt, hogy volt olyan megközelítés, vagy olyan kérdés, vagy olyan téma, amire így ilyen összefüggésében nem gondolt még? Mm, szerintem nem. Bevallom őszintén, hogy nem. Nekem uh, mármint így az interjú kapcsán Igen. értem bevallom őszintén, hogy nem. Nekem, nekem nagyon jól esett ez, a, ez az integratív ö, szemlélet, amit, amit önök itt a műsorvezetői segítségével végig vettek az a alkalommal, vagy mi alkalommal, meg a mai alkalommal. Elég rendesen körbevesztett amivel én foglalkoztam valaha is. Mi a következő lépés? Mi az, amit lát ön előtt egy következő helyzet, vagy egy ügy, ami, ami itt, itt van mondjuk a télben? Uh -huh. Abszolút visszautalok a legelső beszélgetésre ezen a héten. Nekem a szívügyem az orvosi kommunikáció. Egyébként azt tapasztalom, hogy a magyar egészségügyben sajnos részben, a, részben azért, mert nincs rajta kellő fókusz, részben azért, mert az egészségügy nehéz helyzetéből adódóan sokan kiégnek és elfásulnak, nincs meg a megfelelő orvos-beteg partneri kommunikáció, nincs meg az orvos-orvos partneri kommunikáció, és nagyon sokszor hiányzik az orvos-nővér-nővér-orvos -nővér -nővér -orvos partnerségi viszony. És azt hiszem, hogy mint ahogy az egész társadalomba meg kéne tanulnunk egymásra figyelve beszélgetni, úgy vitázni, hogy nem a saját igazamat akarom bizonygatni, és a másikat mindenáron lenyomni, hanem a másikat is meghallgatom és figyelembe veszem, vagy úgy együttműködni, hogy értem, hogy nem az én igazságom a világ egyetlen egy igazsága, hanem a másiknak is lehet igazsága, és együtt lehet szintetizálni dolgokat, Na, ugyanezt kéne az egészségügyi kommunikáción belül és a partnerségi viszonyt kialakítani. Hm. Akkor megajándékozzuk önt egy új foglalkozással a, az orvos, vagy inkább egészségügyi kommunikációs coach. itt az ideje ennek a felvállalására. Igen, igen, igyekszem is, ezt, ezt szível lélekkel tudnunk hm. Nagyon köszönöm, hogy itt volt. Visszavárjuk az önt ide, akkor, amikor olyan témahelyzet van, ami fontosnak tartani, egy beszélnek, hogy jöjjön. Nagyon szépen köszönöm a kedvességüket, és további sok sikert kívánok Viszont. a rádió működtetéséhez. Köszönöm szépen. Viszont, Viszont, Viszont Dr. Máté Horváth Orvos, Orvos közgazdász volt a 117 perc vendége. Visszahallgatná? Most megteheti. Elevenítsük fel a 117 perc délutáni magazin szerkesztőjének a beszélgetéseit a hét emberével minden vasárnap este 8 órától. You put on your The sun on my face and my shovel in the dirt My shovel in the dirt keeps a devil going Up on Bankers Hill, up on Bankers Hill The party's going strong Down here below, shackled and drawn Shackled and drawn, shackled and drawn Pick up the rocks, don't carry it on Tredging through the dark, and all what's going wrong We'll lift this morning, shackled and drawn Shackled and drawn, shackled and drawn Pick up the rocks, don't carry it on What's a poor boy to do but keep singing his song? I woke up this morning, shackled and gone Of all trees will be all right. The hurricane blows brings a hard rain when the blue sky breaks feels like the world's gonna change. We'll start caring for each other Like Jesus said that we might I'm a jack of all trees We'll be alright man grows thin It's all happened before And it'll happen again It'll happen again Yeah, the bet life. I'm a jack-of-all-trades Darling, we'll be all right Now sometimes tomorrow Comes soaked in treasure and blood Here we stood the job Now we'll stand the flood There's a new world coming I can see the light I'm a jack of all trades will be all right. So you use what you've got And you learn to make do You take the old You make it new If I had me a gun I'd find the bastards and shoot 'em on sight I'm a jack of all trades We'll be alright I'm a jack of all trades We'll be alright